A digitális világ érdekes. Algoritmus és ügyfélszolgálatos együtt küzd a csalók ellen. Hogy működik ez az online piac téren? Már a mobiltelefon feltöltése is kockázatos, és amire vigyázni kell. Bár a ChatGPT tud magyarul, de miért készül kifejezetten magyar nyelvi modell? Az MI jelöltként indul a japán választásokon, és veszélyese, hogy humanoid robotot irányíthat egy másik mesterséges intelligencia. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilány Járpád. Ma az asztaltársaságban Pál Bernadett a Csillagásza, Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia, Berni! Sziasztok! Justin Viktor, tudományos újságíró. Sziasztok, és kellemes rádiózást mindenkinek. Dr. Bódi Zoltán netnyelvész a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Aztán itt van velünk Bangkokból, keleti Artur Kiber szakember az Informatikai biztonságnapi alapítója. A távóból is mindenkinek biztonságot kívánok! És Kovács Tücsi Mihály, sifíró a Galaktika magazin tudományos vezetője. Kongóból Lingala nyelvű hallgatóink kedvéért, gongámukajáj szengó.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 és rögtön kapcsolunk telefonon mégpedig valakit, aki nagyon fontos lesz nekünk itt a következő percekben, mert hogy a Vatera az online csalók ellen lépett. A csalás az interneten is csalás, senki se gondolja, hogy ezügyben alapvetően más a helyzet, mint a való életben. A különbséget mégis azt jelentheti, hogy a neten, neten segítségül hívhatjuk a csalások elleni védelemben a gépeket is, milyen szépen is hangzik, hogyha a gépek és az emberek összefognak és együtt küzdenek mondjuk az online csalókkal szemben. Márpedig pontosan ez történik a Vatera nevű online piac téren, ahol jellemzően apró hirdetések modernkori megfelelőit találhatjuk, és így mindenféle áruk cserélnek az, hát évente másfél millió tranzakció jellemzi az oldalt, és ebből pár tucat olyan eset van, amit online csalásnak nevezhetünk. Ez tehát ezredszázalékos nagyságrend, így tehát igen alacsony az az érték. Algoritmusok és ügyfélszolgálatosok rémítik el az online csalókat. Ez volt a hír címe, és ezt írták a cég közleményében. Itt van velünk a vonalban Saniter Áron, a Vatera vezetője. Üdvözlöm Áron! Üdvözlöm és üdvözlöm a rádió hallgatókat. És akkor kezdjük már onnan, hogy hogyan képzelhetjük el az algoritmusok és az ügyfélszolgálatosok együttműködését. A veteránnal ez úgy működik, hogy van egy úgynevezett biztonsági csoportunk, az ügyfélszolgálatnak tulajdonképpen egy al része, akiknek az a feladata, hogy folyamatosan figyelik a Vaterán az eseményeket tulajdonképpen, amik az adásvételek körül zajlanak, és próbálnak felfigyelni minden olyan esetre, amikor valamiféle gyanús viselkedés, aktivitás történik, mert azért az évek alatt már kialakult az a tapasztalat, hogy tudjuk, hogy mik azok a jelek, amik előre már utalnak arra, hogy, hogy baj lehet, vagy kockázat merül fel. Tehát akkor itt a figyelésben még nincsen szerepe a gépnek, ugye? A, a, a, tulajdonképpen ezt a munkát csak úgy lehet hatékonyan végezni, hogyha... Benne vannak az emberek is, meg a gépek, a gépek is a gép alatt, most adott esetben szoftvert értek. Uh -huh. Van egy olyan programunk, amit úgy hívunk, hogy csalófigyelő rendszer, és ez az a rendszer, ami tulajdonképpen riasztásokat küld a kollégáinknak minden dologról, ami picit is gyanúsnak tűnik. Persze látjuk egyből, hogy ez most komoly kockázat vagy kicsi, és itt, amikor a gép elküldi a riasztást, akkor a kollégáink azok, akik átgondolják ezt és próbálják értelmezni az adatokat, hogy mire érdemes odafigyelni, és mi az, ami mond éves aztás. Tehát akkor a döntést még az ember hozza meg, de egyébként elképzelhető az akár a távoli jövőben, hogy majd már nem is emberi beavatkozással történik meg ez a döntés, hanem a gép eldönti, hogy hát ez bizony csalás. Hát most, hogy a mesterséges intelligencia ugye nagyon népszerű téma manapság, és teljesen új táblatokat nyit meg, így azt tudom mondani, hogy egészen biztosan lesz, meg fog ez történni a jövőben, hogy bizonyos esetekben a gép automatikusan tud majd döntést hozni, mert nagyon egyszerűen felismerhető. Az, hogy teljesen kimaradjon az ember, mégis, tehát azt már nehéz elképzelni, mert vannak azok az esetek, amikor... Tehát azt mondom, hogy ha van száz riasztás, akkor lehet, hogy a gép el tudja dönteni kirányc ről hogy ezt én intézem, mert egyértelmű, de még mindig marad az a tíz, amit, vagy öt, vagy egy, amit, amit embereknek kell megvizsgálni és eldönteni, hogy uh -huh. mit vélelmeznek. Hadd kérdezek még egy kicsit provokatívan, hogy miért kell egyáltalán a gépi, tehát miért kell az algoritmus ehhez? Nem tudják azt a pár, néhány tíz esetet az emberek megítélni, hogy az csalás vagy nem csalás? Azért van rá szükség, mert az adatmennyiség óriási. Tehát éves szinten most másfél millió adásvételről beszélünk. És hát, ha meg azt nézzük, hogy mennyi terméket töltenek fel, ami lehet, hogy nem vesznek meg, de mégis el kell bírálni, hogy ott az eladó nem -e viselkedik gyanúsan, vagy a termék nem egy gyanús önmaga, akkor még nagyobb számról beszélünk. Tehát emberek nem tudják lekövetni ezt az adatmennyiséget, mindenképpen szükség van egy olyan rendszer, ami feldolgozza az adatokat, és az emberek keze alá dolgozik. És akkor ezt hogyan képzelhetjük el? Van egy ilyen központ, mint amit a szifi vagy akciófilmekben láthatunk, és ott ülnek a számítógépek előtt az ügyfélszolgáltosok, és akkor egyszer csak jön egy javaslat a, a géptől, hogy hát itt most van valami helyzet, van figyelni kell, srácok. Igen, körülbelül így lehet elképzelni. Nem olyan nagy csoportról beszélünk, és, és nem olyan sztifi beillő maga a kép, de mégis arról van szó, hogy ezek az ügyfélszolgálatók, vagy biztonsági kollégák, ülnek a gép előtt, és ez a csalófigyelő rendszer a maga admin felületével listázza azokat az eseteket, amik valamilyen okból gyanúsak lehetnek, és ezt súlyozza, és utána pedig a biztonsági kollégák mögé tudnak nézni bizonyos adatoknak, akár a felhasználóról, akár a kínált termékről, és így tudnak döntést hozni, hogy mi az, ami lámpát kap, mi az, ami esetleg pirosat. És milyen típusú csalásokat fedez, vagy szűr ki a rendszer első körben? Hát, ami tipikus, hogy példát mondjak, ugye, hogyha valaki a vaterán megjelenik, mint eladó, és tegnap regisztrált, most egy nagyon egyszerű esetet mondok, uh -huh. vagy mondjuk úgy, hogy nem is tegnap regisztrált, hanem egy hete, uh -huh. és eladott 100-200 forintos termékekből ötöt, ezzel szerzett magának a vásárlók részéről pozitív visszajelzést, tehát egyfajta bizalmat a fiókján már elkezd felépíteni. És aztán hirtelen megjelenik az eladó, eladandó termékei között egy iPhone, mondjuk a legújabb típus, viszont azt is a bolti árához képest, egy új iPhone-t hirdet mondjuk 60%-ért kínálja eladásra. Tehát gyanúsan alacsonyáron, az... ugye? Tehát az Köszönjük. eladói múltjához képest hirtelen egy nagyértékű értékű Pontosan, és maga az ajánlat is irreálisnak kívik, és, és nem passzol a viselkedés mintájával. És még a harmadik, vagy a következő gyanús tényező, hogyha ő ragaszkodik ahhoz, hogy előre utalják neki a pénzt. Tehát ez már egy olyan eset, ami egyértelműen azt mondjuk, hogy itt valami szinte biztos, hogy nincsen rendben. Na most Áron, ugye ezt használják már ide, egy ideje ezt a módszert, meg a technikát is, és ugye a közleményük alapján tényleg lecsökkent ezredszázaléknyi mértékűre az ilyen csalásoknak a száma. Más piactereken mekkora lehet ez az érték, nyilván nem jó mások nevében beszélni, de, de mégis arra volnánk kíváncsi, hogy ezzel a módszerrel mennyivel lehet csökkenteni a csalásoknak a számát? Igazából még, ha azt nézzük, hogy mik a Vaterának a védelmi vonalai, akkor ez a csalófigyelő rendszer ez csak egy a védelmi vonalban. Mindenképp nagyon fontos tényező az értékelési rendszer. Tehát, hogy a vevők és az eladók értékelhetik egymást az adásvétel után. Ez azért érdekes, mert a Vatera 2000-ben indult el, és azóta több mint 100 millió értékelés leadásra került és az eladók jellemzően törekednek arra, hogy minél jobb értékelésük legyen, hiszen így tudnak egy vevőköt felépíteni az oldalon. Magyarul, hogyha én egy vevő vagyok és vásárolni akarok, akkor ha biztosra akarok menni, akkor a legelső dolgom, hogy megnézem, hogy vajon a korábbi vásárlók mit mondtak az eladóról, akár szövegesen, akár szemszerűen. Hány, az esetek hány százalékában voltak elégedettek. Hogyha egy eladó nagyon megbízható, sok értékelése van, 99 százalékban pozitív, akkor tudom, hogy nagy kockázatot nem vállalok. Tehát ez egy nagyon fontos oszlopa a Vatera védelmi rendszerének. Algoritmusok és ügyfélszolgálatosok rémítik el az online csalókat. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Szanita áronnal avatara vezetőjével. Köszönjük szépen a beszélgetést! A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Nem tudom, hogy ti itt az asztaltársákban mikor találkoztatok azzal jelenséggel utoljára, hogy mondjuk én vagytok a városban, adott esetben egy idegen városban, jó messzire innen az otthonunktól, és hát gyanúsan gyorsan merül le fel a telefon. Kéne. De jó lenne, hogyha itt lenne a töltőm, mert még van 10% és az este még nagyon messze van. Ja Istenem, mi lesz, hogyha valaki fölhív telefonon? Na, emlékeztek ilyen? Zoli? Muszáj idegen városban lenni? Itthon nem. Budapesten? Ez nem lehet. Velem pár napja ez megtörtént. Oké, okay, igen. Akkor ide a pacsit. Pacs. Tücsi? Velem Istennek nem megy. Én viszonylag keveset pozok, én otthon ülő, otthon dolgozó ember vagyok. Nálam ez ritkább probléma. Viszont Tokióban lehet, hogy megtörtént ilyen pár Velem nem szokott ilyen történni azért, mert általában van a táskámban egy hordozható akkumulátor, amiről oh. fel tudom tölteni a telefonomat, mert a telefonomon van a fél életem, és ami miatt leginkább fontos, hogy mindig legyen kapcsolva, nem az, hogy felhívjanak engem, soha nem, senki, soha nem hív senki telefonon, hanem hát a bérletem is, a telefonomon van. Á, ah, igen, az égeneráció, generáció, ugye, vagy nem tudjuk, melyik generáció? Elvileg millenial. Millenial, igen. Artur itt a vonalban, bankokban mi a helyzet? Hát itt mindenki powerbank-ekkel mászkál ilyen hát föltöltő az. akkumulátorokkal, és ráadásul... De neked merült -e nem nér... már le a telefonod ilyen módon ja, városban? Nek... Hogy nem, persze, hogy merült. Persze, ez teljesen természetes, hogy nem erült volna. Amit még hozzátennék, hogy nagyon sok helyen itt az, azok a kávézók nyernek, azért mennek oda sokan, ahol vannak állomások, ahol lehet tölteni. Nem powerbank hanem rendes dugó. Tőtő, tő. tő, tő, ahogy tő, ezt így tő. mondjuk. hétköznapi tő. asszony. Éppen a múlt héten láttam egy olyan napernyőt, ami a napernyőn az asztal fölött ott volt az USB csatlakozó. Magán a napernyő? Magán a napernyő oszlopán, igen. Fölött ja. a napernyő jön az oszlopot, az USB csatlakozó. Geniális. Na szóval vigyázni kell, mert az FBI Denver irodája figyelmeztetést ad. Ki, hogy bár egyre több bevásárlóközpontban, szállodában, reptéren és vasútállomásokon a lehetőség az okostelefonok akkumulátorának töltésére, de nem biztos, hogy érdemes élni a lehetőséggel. A jelentés ugyanis arra hívja fel a figyelmet, hogy az USB-s kapcsolat nem csak töltése, hanem adatátvitelre is alkalmas. A csalók által megbúherált töltőkábelekkel egy-egy biztonságírést kihasználva pár perc alatt lehúzhatók személyes adatok a telefonról, vagy éppen rosszindulatú szoftver juttatható rájuk. Szóval most már a töltőbe se lehet megbízni ezek szerint? Azért itt az a kérdés, hogy itt milyen töltőről is beszélünk, tehát a, amelyikből valamilyen kábel lóki, és esetleg, mert a hírből erre következtetek, és az a kábel van megbuherálva, vagy pedig ahol egy csatlakozó van, egy USB, vagy akármilyen csatlakozó ajzat, és a saját töltőkábelemmel csatlakozom oda. De egyébként, akárhogy is van, én egy kicsit paranoid vagyok ilyen idegen, helyen való USB portokkal kapcsolatban, de nem, nem szívesen csatlakozom hozzájuk. De hogy milyen jó lenne most, hogyha a régi telefonokra térnénk vissza, mert azoknak különböző töltőkábele, meg adatkábel, viszont ez rengeteg csatlakozó a telefonon, ugye? Artur, ez például egy probléma, mert egyre inkább minden telefongyártó általáll arra, hogy egyetlen csatlakozó legyen, tehát azon van az adat is. egy se. Egy se, <laughs> igen. Na hát jó, hát... Van, hát pontosan ebbe az irányba megyünk, és én teljesen, le, te, teljesen ledöbbentem azon, hogy, hogy miért meglepő az valakinek, hogy egy kábelen megy a töltés, meg az adat is. Hát ott teszi föl a különböző dolgot, meg ott tölt le Dolgokat. Tehát igen, ez van, és hogy egy picit még roncsunk a helyzeten, sajnos. Ugye egy Szolin kérdezte, hogy most a töltőben van a mahináció, vagy hol van. Az az igazság, hogy bárhol lehet, a zsinórban is lehet. Tehát maga a töltő zsinórnak a két végében is azok a kis vackok, ami az USB csatlakozó, abba is el tudják helyezni már azt a kisméretű processzorot és kis memóriát, meg ilyesmit, ami le tudja futtatni ezt a kódot. Évekkel ezelőtt már a nagyobb hacker konferenciákon ilyennel törögették fel az emberek gépeit, és most már úgy látszik, hogy ez olyan mértékben elterjedt, meg olyan könnyen megvásárolható Ázsiából, például innen a szomszédból, ahol vagyok, könnyen megvehetőek ezek a technológiák, hogy bizony ez már elterjedt, és ezzel elég komoly károkat lehet okozni. De akkor jól értem, hogy ha, ha nem USB-vel dugom be a telefonomat tölteni, hanem az USB-t beledugom a sima ajzat átalakító, ízébe, és azt dugom bele a... Adapter? Igen, az adapterbe, és azt dugom bele a konnektorba, akkor úgy rendben vagyok. Nyugtass meg engem. Ha, ha tied az adapter, igen, és a kábel. Minden az enyém, csak az ajzat nem. Már itt az áramról beszélünk most, ugye? Igen. Az á... Ülök ott egy még reptélen, nem tartunk. és csak az ott még nem tartunk akkor Ott még igen. nem tartunk, hogy az áramon keresztül jöjjön, bár létezik áramon keresztül, itt Ethernet, de ezt most hagyjuk. Igen, szóval igen. igen a... Az így rendben van, hogy a bedugod a töltődet, és a töltőből lóg ki a saját kábelet, tehát nem ad kölcsön senki egy kábelt, akkor ez, ezzel nincsen gond. A gond azzal van, hogy az ember nem biztos, hogy mindig magával viszi magát a töltőt, meg a kényszer az nagy úr. Ugye ott mászkál az ember a telefonjába, se zsinór, se töltő, se semmi, ott lógnak ki a zsinórok, szívesen rádugnál, sőt, vannak ilyen töltőállomások most már, több helyen, ahova be ott lehet hagyni a, a töltők, tölteni a készülékeket. Itt maximum azt lehet javasolni, hogy az ember maximum olyan helyeken töltse így, ha nem visz magával tényleg semmit, ahol azt gondolja, hogy mondjuk az adott szolgáltatóban megbízhat, mondjuk van egy telekommunikációs szolgáltató, akinek a nevét ismeri, és zárható dobozok vannak ott, az azért kicsit nehezebb meghekkelni, de a legjobb az, nem, hogy senki figyelem, nem Figyelj, Figyelmet csinálunk ilyen szekrény, nem, Artur? Tehát ugyanilyen telekommunikációs szolgáltató névvel ellátott szekrény csímán leutánozzuk, és akkor leszívjuk Persze. az összes adatot mindenkitől. Hát de magának lehet, a telekommunikációs szolgáltatónak a fizikai ügyfélszolgálati irodáján ott száz ban mindenhol lehet telefon tölteni. Tehát valószínűleg ezekre a helyekre ment, lehet, lehet számítani. Azért, Bocs Zoli, elnézést, azért annyit hozzátennék, ezt nem, nem így a a szolgáltatók miatt mondom, vagy a helyszínekről, de konferenciákon sem ritka ja, az, ja. hogy mondjuk oda mennek a hekkerek, és kicserélik ezeket a töltőkábeleket. Van, amikor ezt sajnos meg lehet csinálni. Tehát én azt mondom, hogy ne, ne, ne dugjunk sehova semmit. Ez a legegyszerű. Megfogadjuk én, a tanácsot. Én, amit láttam, az eddigi leggonosszabb ilyen dolgot, amikor a reptéren valaki pánikszörűen rohangál a kis adapterével, hogy találjon egy 220-as konnektort, és végre lát egyet az oszloptövél, és bele nyomogatni, és az Istennek nem megy bele, és próbálja, próbálja prába, amíg rá nem jön, hogy valaki átverte, és egy konnektor utánzó matricát elragadott fel a falra, <gül> és ő kétségbe is próbá, és valahol a háttérben két-három gyerek azon röhög, hogy hányodik ember volt ő a sor, aki próbálta az oszlopba belerőszakolni a csatlakozót. Szóval akkor vigyázzunk most már az mobiltelefonok töltésével is, mert hogy a csalók esetleg elszívkázhatják az adatainkat. A digitális világ érdekes. Postmodem! Egy kis műsor ajánlót hadd mondjak, mielőtt Bódi Zoltán a netnyelvészünkkel belebonyolódunk itt a nyelvi modelleknek a szépségeibe. Csak egyszerűen. Csak így egyszerűen, mert hogy két évvel ezelőtt készítettünk egy műsort a digitális bölcsészetről. Bizony. És abban nagyon érdekes dolgok voltak. Te is mondani akarod, Viktor? Mondjad! Ja, hogy is... Azt jeleztem, hogy mikrofon. Igen, mikrofon, igen. Szóval, hogy abban a műsorban olyan érdekes dolgok jöttek elő, mint a paptibornak a versgenerátora például. Ő a számítógépes irodalom úttörője. A digitális bölcsészet, mint tudományterület. Az irodalom oktatás digitális eszközeiről és a régi magyar versek adatbázisáról is szó volt ebben a műsorban. Tehát, hogyha valakit érdekel ez a téma, a digitális bölcsészet, jöjjön fel a Postmodem YouTube csatornájára, és az egész műsor megnézheti és meghallgathatja. Na most ezt azért mondtam el ajánlóként, mert Bódi Zoltán eleve bölcsész, tehát így van. rögtön megvan Nem a kapcsolat. módon nyelvész vagyok. De ráadásul figyeled is ezeket a nyelvi modelleket, amik a mesterséges intelligenciákba bekerülnek, és akkor itt rögtön meg is kell neveznünk ezt a dolgot, mert ugye most a nyilvánosságban nagyon sok szó esik ilyen divatosan a chat GPT ről meg az összes többi mesterséges intelligenciáról, ezek valójában nyelvi modellek. De mi, milyen nyelv, mi az, a nyelvi modell? Oké, okay, tehát ahhoz, hogy, hogy egy rendszer, egy informatikai rendszer bejövő adatokra reagálni tudjon, az semmi más, mint kommunikáció. Uh -huh. a, és a kommunikációnak ugye a legjellemzőbb és legkifolyamultabb eszköze az, az a nyelvi jelrendszer. Hát legalábbis nekünk, embereknek. Nem tudjuk másképp elképzelni a folyamatot. Mm -hmm. Egyébként semmilyen entitással kapcsolatban. E, e, messzire vezet a dolog, és nem akarok annyit beszélni, de e, tipikus szifi e, e, történeteknek az alapja lehet az, sőt, rengeteg ilyen történetet olvastunk, meg láttunk is tele, e, moziban is feldolgozva, stb., hogy egy másik civilizáció, egy másik intelligencia, egy másik entitás milyen eszközökkel kommunikál. Mi úgy a nyelvre vagyunk ráállva, tehát a szavakból, hangalakokból és kapcsolt jelentéseknek a, a bizonyos szabályok szerinti sorozatával tudunk egymással kommunikálni. Persze ezt a nyelven kívüli eszközök kiegészítik. A, például ahogy a hallgatók most hallják a hangomat, hogy milyen a dallam, hanglejtés, mi egymás között itt kommunikálni, nézünk egymásra, integetünk, de ezt nem látják a hallgatók, pedig gondolom nagyon kíváncsiak. Majd rá. fogják egyébként pár hónap múlva, igen. Igen, igen. Szó szóval Kestességes intelligencia rendszernek az intelligenciáját voltak éppen a nyelvi szerkezet adja. És ha belegondolunk... De várjál, akkor azt mondod ezzel, hogy a ChatGPT nem csinál mást, mint nyelvileg kommunikál velünk, és nincs mögötte egy olyan fajta intelligencia, mint ami a mi fejünkben van. Tehát ez pusztán nyelvi na, modell. E, na ez az óriási nagy kérdés. A, a kutatók, a fejlesztők, önmaguk is azt mondják, hogy ez egy fekete doboz. Tehát bemegy valamilyen információ a mesterséges intelligenciában, kijön belőle valamilyen információ, és nem tudjuk, hogy hogy csinálja. Uh -huh. Annyi egészen biztos, hogy a rendszereknek a, a hátterében kell, hogy legyen egy olyan eszköz, amelyik értelmes emberi nyelvhez hasonló mondatokat, szerkezeteket tud alkotni. Mi kell ehhez? egy számítógéphez. Először is egy számítás technikai háttérrendszerben. Mi kell ehhez? Egy óriási nagy nyelvi adatbázis kell a háttérben, és kell egy olyan, olyan uh, uh, algoritmusokból, algoritmusokban uh, lekódolt nyelvi modell, ami alanyállítmány, hogy áll össze a mondat, uh, milyen szerkezetek vannak. Tehát a nyelvi és... adatbázis úgy képzelhetjük el, mint egy nagy szótárkönyvet, rengeteg szó, megkifejezés. Gyakorlatilag kifejezés. igen, sőt, nem is csak szótár, hanem komplet szövegeknek az adatbázisa. Mm -hmm. De emberek it itt, itt Óriási nagyságrendekről kell gondolkodni. Tehát itt százmilliós milliárd, több milliárd szavas, szó, szövegszavas adatbázisokról kell gondolkodni. És itt jutunk el a lényegig, hogy honnan veszünk ennyi írott szöveget? Hát a Nyilván... internetről. Hát persze, az internetről mindent beszívkázunk. Igen, de mi azt tudjuk... Ha jártunk iskolában, azonnal meg tudjuk ítélni, hogy ez a szöveg jó vagy rossz. Hibás, ostobaság, butaság, nem helyes, helyes íráshibá van, stb. stb. A, a mesterséges intelligencia nem tudja, annak a hátterében van egy csomó szöveg, adatbázis, van nyelvi modell, bejönnek a, a kérdések, valamilyen logikai módon ezt lefordítja, és ad rá egy választ az alapján, amit ő tud. Tehát minél jobb minőségű az adatbázisában a bemenő szöveg, annál tisztább és annál jobb lesz a válaszrendszer is. És itt lesz talán érdekes, vagy érdemes megemlíteni a Wikipédiának az esetét, ami ugye jó pár évtizeden most már velünk van, Igen. és ott ugyanez a probléma van, hogy ha hülyeséget visszünk be a Wikipédiába, akkor hülyeség fog elterjedni. Egy kicsit Ö... ilyen a mesterséges intelligencia is, hogy egy csomó hülyeség van a neten, és hogyha onnan gyűjtjük össze az infókat, akkor hülyeséget fog beszélni az emmi. Óriás jó példa volt a Wikipédia, mert ugye azt több kísérlettel is bizonyították már kutatók, hogy a Wikipédia minél népszerűbb egy szócikk, annál kevesebb másodperc van a hülyeségnek megélnie. Viszont a, a mesterséges intelligencia nyelvi adatbázisában ott az öröké életű a butaság. És a különböző nyelveken, Például a magyar nyelvről, is, mert egyébként nem csak most, már évek óta különböző kutatóközpontok, az elt is, a Pázmányon is, Szegeden is, a LKH-ban is, nagyon-nagyon-nagyon komoly kutatások zajlanak uh -huh. az ügyben, hogy hogy lehet annyi mennyiségű, digitalizált, jó minőségű, kifogástalan magyar szöveget a háttéradatbázisba tenni, amelynek segítségével egy nagyon jól működő, szélesen, rugalmasan használható mesterséges intelligenciány szirancszeret kifejleszteni. Röviden úgy lehet, hogy ahogyan a szótárkönyveket készítik a kiválogatott csapat, tehát nyelvészek, meg a, hoz, a tématerület hozzáértő. Például a digitális bölcsészek, igen, igen, csak így nem fog összejönni, illetve nagyon nehéz melóval fog összejönni a a nagy meló. Ugye? Hát, mert nincs annyi szöveg. Tehát ezt, e, erre kell megoldást találni, nincs annyi jó szöveg. Már pedig ugye azt tudjuk, hogy az ELTE digitális bölcsészet tanszékének és a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium közös kutatócsoportjának van egy ilyen Projektje, ezt most indították el, amiben igyekeznek összeállítani ezt a hatalmas nyelvi adatbázist. Hát annál is inkább, mert ez kell egy nagy számítógépes háttér uh -huh. is, tehát ilyen azért nincsen. Szerinted mikor fognak elkészülni ezzel? Hát szerintem nagyon gyors, nagyon Igen? gyors éveken múlik, tehát nagyon gyorsan fognak haladni. Én ezt, ezt prognosztizálom. A digitális világról érthetően. Ez a PostModem. A PostModem állandó hallgatói most már pontosan tudják, hogy Pál Bernadett, ami japán szakértőnk itt a műsorban, hiszen visszajársz te magad is Tokióba, és hozol nekünk infókat, időnként a műsorba is Japánból jelentkezel be, majd lesz még ez így egyébként. Úgyhogy most megint teszünk egy kis kirándulást Japánba, mégpedig a mesterséges intelligencia világán belül, én át is adom neked a szót, mert annyira döbbenetes ez az egész hír, amit el fogsz mondani, hogy mondd el te. Hát hogyha már pont itt a mesterséges intelligenciéről beszéltünk az előző részekben is, hát Japánban még egy lépéssel előrébb mentek, és Tokiónak Minato kerületében politikai választáson, az országgyűlési választáson indítottak egy mesterséges intelligenciát. Ő AI Joe névre hallgat, úgyhogy hát nem Komolyan? Mesterséges ez, intelligencia. Ez nem egy vicc jár. volt? Nem, ez tényleg egy komoly, megtörtént. Um, várjál, kampány is volt, tehát egy plakáton kirakták az AI Joe-nak a miért? A miért teszik ki? Na ezt egyébként nem tudom, hogy volt-e ilyen kampány, én csak digitálisan a Twitteren találkoztam ezzel, és... Um, Hát úgy kell ezt elképzelni, csak néhány dolgot mondanék el, és utána bedobnám a, a, a közösbe, hogy beszélgessünk róla. A Igen. Hogy ugye, tehát a szabályok szerint nem indulhat mesterséges intelligencia politikai választáson. De például már nem ember, hát mondjuk. igen, úgyhogy ezt úgy oldották meg, hogy AI Joe nevében a titkára indult, aki oh. zárójelben ember, és akkor ő rá lehetett szavazni, de ő egyértelművé tette, hogy természetesen a mesterséges intelligencia a valódi politikus. És azzal indokolják, hogy miért szavazzunk egy mesterséges intelligenciára, mert ő valóban objektív, pártatlan, Föl lehet vele venni hát, a kapcsolatot. Hát, na igen, hát. és, na és itt van az, hogy föl lehet vele venni a kapcsolatot ilyen SNS applikációkon keresztül, tehát lehet vele beszélgetni bárkinek, és ő a befolyó információkat, amiket a választópolgárok mondanak neki, azt minden információt összegyűjt, analizál, és ez alapján olyan, ez alapján, illetve meglévő politikai tervek és programok alapján a lehető legjobb döntéseket dobja be az országgyűlésnek. Azért azzal ki volt egészítve a dolog, hogy ha valami igazán fajsúlyos döntésben kell szavazni, akkor a titkára szavaz helyette, zárójában ember. És hát még annyi, mielőtt bedobom, hogy néhány napja lezajlott a választás, és hát most sajnos nem nyert AI Joe egyébként, de 512 szavazatot gyűjtött, és 12 másik ember jelöltet megelőzött a választásban. Na, ti szavaznátok egy mesterséges intelligenciára. Hát, ti... Nekem rögtön az az áthallás tetszik, ami nagyon jó pofa volt, hogy a G.I. Joe-ra helyett E.I. Joe. Ez nekem már önmagában. Na jó, de nap, kerüld tetsz. meg a kérdést, Tücsi, te szavaznál erre? Uh, hát ismenek jó néhány olyan politikus, sőt azt merem mondani, hogy a nagy többség olyan, hogy Inkább. bátran habozás nélkül lecserélném egy mesterséges intelligenciára, de erről jutott eszembe, enkorecstől nem messze Alaszkában van egy kis település, alig 900 lakosa, és 18 éven keresztül egy macska volt a polgármestere, amíg szegény végergyengülésben ki nem múlt. A fámait, jó döntéseket hogy... hozhatott az a macska. Igen, igen. igen. Uh, Különösen Alaszkában. A... gondolod de macskatából milyen ellátás lehetett ott helyben? A biztos. Hal, fics, finom hal. -ha. Igen. Igen, hal volt, Jó, vastag macskabunda. Mi kell más. Igen, tehát ő eléged. Ez egyébként azóta közben kiderült, hogy valójában ennek olyan kicsi a település, hogy alárendetve van egy másik települések, úgyhogy nekik hivatalosan se polgármesterük nincsen, se polgármesteri választásuk nincsen. A helyiek döntöttek úgy, hogy a macska lesz a tiszteletbeli polgármesterünk. Tehát, hogy a Japánban dönthetnek úgy, hogy ő lesz a tiszteletbeli jelöltjük, és folyamatosan össze lehet majd a időben hasonlítani, hogy a kettő közül melyiknek voltak jobb döntései. A többiek is nyilatkozatok Viktor, te szavaznál egy AI joe -ra? Hát tegyük ezt helyre, mert a G.I. Joe az nem egy áthallás, hanem az a nagyapja volt. Ugye a dédapja volt a híres country, a Cotton I Joe, és ez egy ilyen család. Ott van még ott van még Corn I Joe, de hát nem biztos ismerik Magyarországon, szóval de én azt gondolom, hogy igen, ez alap, megalapozott. Tényleg, tényleg szavazzál egy mesterséges Nincs Figyelj már, nincsen benne empátia például. Hát hogy lehet így emberi Á, dolgokról hát ez szavazni? Ez Én elég sokat beszélgetek mesterséges intelligenciákkal, mert a nyelvi modelleket így hívjuk, hívjuk most így, a próba kedvér vagy a példakedvér, de empátia van, amennyi az emberbe van, azt a gépből is ki lehet sajtolni, csak úgy kell kérdezni, hát. hogy ki öljön. Sok igazság hát. van ebben, nem? Zoli. Hát az az igazság, hogy ez nekem nagyon furcsa, tehát... Hát. Ö ez jogilag, az én tudásom szerint ez abszolút nonszenz, Tehát most ki, kire Oda, szavaztam? Japánról beszélünk, Zoli. Japán. Oké, okay. azért mondom, hogy az én tudásom szerint, a japánok nyilvánvalóan sokkal többet tudnak nálam, mert tudjuk, hogy a japánoknak minden, amit egy japán csinál, az tökéletes. Tehát biztos, hogy úgy kell, hogy legyen. Ez jó. Ugyanakkor az objektivitását én alapvetően megkérdőjelezem, hogy egy, egy bocsánat, hogy egy picit szabad azért mert, komolyabbnak lenni. Éppen az előző témánál a magyar kutatások is többek között azért indultak el a tiszta, most így fogalmazok, bevenő szövegek kiválogatására, mert hogy azt tapasztalták a kutatók, hogy egyáltalán nem nevezhető objektívnek a mesterséges intelligenciák által generált válasz, ahogy, ahol dönteni kell se politikailag, se ideológiailag, se erkölcsileg. Tehát elmentek súlyos, szélsőséges irányokba, tehát én ezt kifejezetten egy e, e, tudományosan egy nagyon veszélyes helyzetnek tartom, jelenleg, ahogy most áll a kutatás és a tudomány. Míg mielőtt Tücsi megszólal, még Artúrt is kérdezzük már meg, hogy ő például szavazna AI-ra. Én egy kicsit máshonnan közelíteném ezt meg. Én megkérdezném, hogy ki tanította. Hol tanult? Mi az, mi, mi, ho, mert gyakorlatilag belegondoltok egy politikustól is. Először nem csak azt kérdezünk, hogy mi a programja, jó, rendben van, akar három tanulcsony, de honnan jött? Ki ő? Jött? Ki ő? Ki, mit képvisel? És az, az igazság, hogy teljesen egyetértek Viktor abban, hogy a mesterség és a mesterséges intelligenciának van, amit tőlünk megtanult, azt a képességét, ő Zoli elmondta, ugye összekapcsolva a különböző neuronokat, szinapszisokkal, gyakorlatilag kialakított magában egyfajta értékrendet, egyfajta gondolkodásmódot, amiben biztos vagyok ilyen empatikus, vagy ahhoz hasonlító elemek. Tehát én megkérdezném, hogy ő milyen gondolkodásmód szerint éri az életét, és aztán aztán dönteném el, hogy ez nekem tetszik, vagy nem, de egyébként tücsivel is együttok érteni, mert az, azért, az, a, az az a gondolatom, hogyha nagyon sok információt elolvasott ez a mesterséges intelligencia, akkor könnyen el tudom képzelni, hogy, hogy egy nagyon sok szélsőséges politikusnál jobb döntéseket fog hozni, meg értelmesebb válaszokat fog adni, úgyhogy én lehet, hogy bizonyos feltételek mellett szavaznék rá. Berni van erről valami adatunk, hogy ki tanította be AI-t. Annyit találtam a, a honlapon fellehető információkban, hogy Uh, rendelkezésre álló hatalmas politikai adatbázist és ilyen jogi dolgokat olvastattak át vele. Úgy fogalmaztak, hogy megfelelő politikai, helyes politikai döntések alapján uh, tréningezték ezt a Vestességes Intervienszeret. ettől félek a legjobban, Tehát. amit most az előbb elmondtam. Vagy elolvastattak vele helyesnek. egy csomó jogi szöveget, meg egy, meg, meg egy csomó politikusnak a dumáját, és gyakorlatilag leklónoztak egy politikus nekem. Na, erre ez nekem nem kell. Tehát az, hogy ugyanazt megnézem amit már láttam 77-szer, nem arra, arra viszont szükségem van, hogy valaki mondjuk elolvassa az összes környezetvédelemmel kapcsolatos dokumentációt, ami az adott városra érvényes, vagy az adott országra érvényes, és találjon ki valamit, ami senkinek nem jutott eszébe. És az, az, az, ez már valami? Erre azt mondom, hogy igen, akkor képviseli azt az érdekemet, hogy tisztább legyen a környezetem. De az, hogy más politikustól megtanulja a hülyeségeket, meg elolvassa az összes egyébként már nem is annyira releváns dolgokat jogi szempontból, és aztán ezt a must nekem nagyon szépen beadja. De hát nem lesz közjogi műveltsége. Hát egy politikus, egy állami gazgatási, közigazgatási embertől alapvetően elvárjuk, hogy pipec legyen közjogi ismeretekből. Igen, ez, ez nehéz, okay. nehéz ezt elfogadom. Aha. Ezt elfogadom, figyeljetek, legyen ilyen ismerete, Na, de ne csak hogy ebből tanuljon. Hát ez tökéletes, hogy egy egymás Aha. mellé. Ez nekem. így rendben. Hát, Igen, egyébként nekem is az a része volt így szimpatikus, ahogyan olvasgattam, hogy amit felhoztak mellette érnek, hogy minden választópolgár írhat neki, és megírhatja, hogy ő mit szeretne neki, mi a fontos, és ő ezeket mindent együtt peszívja és analizálja. Ez egyébként ez egy fantasztikus lehetőség Igen, tehát mely, melyik politikus képes? Egyet, tehát ugyanabban a pillanatban 1700 különböző emberre beszélgetni. Egyik sem. Csak a Mikulás. Hát, igen, Viszont azért nekem eszembe jutott a keleti Artúr a fejemben, ahogy én ezt olvastam, hogy oké, okay, és hogyha ráindítok 300 darab botot, akivel hülyeségeket mondatok vele, akkor Aha. azzal ugye tudom befolyásolni Á, a döntéseit. Szóval igen, igen, ez egy, megint csak egy két A politikai hekkerkedés. Igen. Azért biztos figyelemben van a nagyapjának az örökérvényű tanításaira, a filozófiájára, honnan jöttél, merre tartasz. Merre tartasz? A.I. Joe. Igen, és szerencsére van egy is testvére, Hey Joe is, úgyhogy ezek legalább olyan rossz viszont, mint ugye? a klasszikus régi magyar vicc, hogy Chuck Norris testvére, csak Berry, viszont nem testvére, nem Chuck De, az a serifet, ugye? Igen. A digitális világ érdekes. Postmodem. Műsorunkban hetek óta Justin Viktor már jelentkezik azzal az információval, amivel figyelmeztetni szeretné az egész világot, és. Hát most megtört itt a szerkesztésnek az első védelme, és beengedjük ezt a témát a műsorba. Úgyhogy következzen az a veszélyfigyelmeztetés, amit Viktor már mond egy ideje. A mesterséges intelligencia végre hardvert kap a kezébe. Mi lesz ebből, Viktor? Világháború? Tőled nem túl távoli erős túlzásokba estél, de ezt most elnézzük. Tehát a következő a helyzet. A ChatGPT belekerül egy humanoid robotba, ami ahogy elnézegettem, van már róla ilyen videoklip, ami még, még nem ő, de már annak a cégnek a, a robotja itt van előttem, amelyik amelyikbe befektetett a és 23,5 millió dollárt. Da, várj, miről ezt elmondod, és hogy mennyire hasonlít a Terminátorra ez a gép, előtte mondd el, hogy tehát eddig volt valami szabály, hogy nem kaphat hardvert a mesterséges intelligencia, de semmilyen így? eszközt. De hogy hát nyilván, a, nyilván a, a már AI-bónak is volt valamiféle primitív mesterséges intelligencia, hiszen csóválta a műanyag fargát, és emelgette a fejét, ha ránéztél. Szóval. Egy robotkutyáról beszél, igen, a Viktor, Az, az, az első, a Sony első robotkutyájáról 1999 szemből vagy valami elhasonló. Igen, igen. De, de ugye itt most többről van szó, a, ez a humanoid, ez amit nézegetek, ez egészen ember alakú, egy ilyen úgy tessék elképzelni, mint a Balenciaga videókat, tehát you are Balenciaga Cher GPT, ezt, ezt kell, hogy mondjam, és ha ezek a mém videók valakinek ismerősek, és gyakorlatilag bármire képes súlyokat emelget, fogni tud a kezével, egy konyhában, és, vagy... akkor, és akkor egy kicsit mehetünk, a, mehetünk az ijazgetés felé. De, vagyis akkor azzal a súlyjal fejbe tudna vágni engem? Hát egy konyhában konyhai eszközökkel készít ö, ételeket. Ott ugye vannak konyhakések, erről beszéltünk, mennyire veszélyes uh -huh. Jó, de ez miért kell mesterséges intelligencia? Hát gondolom azért, hogy ne roncsa el a, a, az vagy, vagy, olyan... Hát Konkrétan meg tud főzni valamit. Igen, ez egy... Aha. Ez, ez, ha, ha ezek a demó videók, ezek a realitást tükrözik, akkor, akkor ő elég sok mindenre képes lesz, hiszen egyébként a ChatGPT GPT lesz benne. Tehát, hogy amit azzal tudsz, ugye, azt, azt ez ő is tudni fogja. Penny. Van egyébként, jó pár évvel ezelőtt készült egy indiai film, engem egyre inkább arra emlékeztet, amit mondasz, abban egy nagyon-nagyon szuper intelligens robot, biztos, hogy mesterség és intelligencia futa hátterében, bedobnak a simán a társadalomban, és hát beleszeret egy nő, mert mindent sokkal jobban csinál, mint egy átlagos férfi, Sokkal gyorsabban és sokkal finomabban főz, minden feladatot jobban teljesít el, és utána hát az lesz a filmnek a Plotnak a jav, java része, hogy hát kicserélik benne a kis zöld csíppet egy piros csipre, és akkor ilyen borzalmas diokológép alakul. És mivel ez egy indiai film volt, ezt természetesen énekelve és táncolva, <gül> táncbetétekkel csinálja. Egyébként igen. <gül> Mi van, ha meg kell, kell érkezni, kérdezem Artúr? Tehát, de ez hogy jó, belekerül a Csetzsip de jön egy... egy vicces kedvű kóder és kihozza belőle mit tudom én Sydneyt vagy kihozza belőle mit tudom, akár akár a terminátor City Gotham Igen esetleg a kis öldök a Késővel a kis gyerekjátékot. Hát figyeljetek, a, a, van egy, ha benézünk a színfalak mögé, akkor van egy mondásom, azért kellett az OpenAI-nak is egy ilyen, angol úgy mondják, hogy Embodied, tehát ilyen testtel felruházott robot, mert hogy a Google már hónapokkal ezelőtt bemutatta az ugyanilyen modelljét, a Palm I e modellt, ami egyébként egy ilyen sok százmilliárdos modell, tehát egy elég nagy modellről beszélünk, és pont az volt a lényege, hogy egy konyhában a robotnak azt mondták, hogy vegyen ki egy zöld izét a fiókból, és az egészet megcsinálta. Tehát bebizonyította azt, hogy ez egy multimodális rendszer, ami azt jelenti, hogy képes a képekbe, képeket, amiket lát, feldolgozni, azt kontextusba helyezni a nyelvi elemző moduljával, ami a ChGPT, már mint mármint az OpenAI-nál, az képes leelemezni, ugye a Google-nél, meg maga a Palm, képes leelemezni, hogy mi is történik ott, és utána a döntések. Hoz. És ezt a Google megmutatta igaz egy párszorosan felgyorsított felvételen, hogy hogy vesz ki a, egy dobozt, a, a, egy zöld izét a konyhában a, a robot csak így, hogy ezeket az rendszereket használja. És muszáj volt ebben a versenyben, ami a következő lépése, ahogy Viktor is mondta, mesterséges intelligenciának, az embody, vagyis az, hogy a testet adunk az eszköznek, muszáj lépnie valamit az OpenAI-nak. Szerintem ez az oka, de a, hogy a kérdésre is válaszoljak, Bizony, a hekkerés az egy komoly probléma. Az az érzésem, hogy jelenleg még szerintem nagyobb, nagyobb veszély van magának a modellnek a meghekkelésében, mint az eszköz meghekkelésében, de hát tudjuk azt, hogy robotokat is meg lehet hekkelni, abban is szoftver fut, úgyhogy ez egy komoly, nagyon komoly gond. Nagyon nagy baj lehet belőle, igen. De akkor még fogjuk csinálni, senki ne jött se félre. Uh -huh. Akkor most Viktor, te úgy érzed, hogy a jóslatod kezd beteljesülni? Hát uh, szerintem ez a... megcsinálták a a Terminátor című filmet, és minden eh, hat éves kis informatikus palánta azt szeretni lenni, azt szeretne lenni, ha nagy lesz, aki majd ezt összehozza, igen. Egyébként 84-es a Terminátor című film, tehát csak mondom, zárójelbe hogy jövőre lesz a... Felnőttek a... sajnos, igen. 40 éves Jönnek? évfordulója. Egyébként mi is volt a jóslatod? Ami most valóra válasz? A, a nagy, nagy Justin sejtés. Hát <gül> igazából nem mennék most annyira bele a matematikájába, de. de ne ismerj, egy mondatot mondjatok. Tehát az, hogy a mesterséges intelligencia győzedelmeskedik az emberiség nem. felett? Az nem. biztos, hogy én nem nem? gondolom. A, de ha eszközt adunk neki, lesz baj. Tehát, Aha, mekkora baj lesz? Hát, jönnek az olyan balesetek, mint a Teslák, akik amik elütöttek embereket Az elektromos önvezető de Azért egy picit had vitatkozzak veletek. Mert hogy a pont az volt a probléma, hogy idáig olyan Algoritmusokkal próbáltuk megoldani ezt a problémát, amelyek nem igazán értették a kontextust. És pont az a jó ebben szerintem, hogy ezek a, ez, ez az áttörés, amit most a nagy nyelvi modellek hoznak, és ez, ez, ezek a neurális hálózat alapú AI ok amik nem szűkek, hanem tágak, ezek pont azt oldják meg, hogy kontextusokat ismerjen fel a rendszer. És éppen ezért lesz sokkal kevésbé veszélyes ránk, mert fölismer egy helyzetet, és nem csak egy buta döntést hoz. Persze, ha hekkelésről van szó, szóval az egy másik dolog, ha valaki meghekkeli, de ugye a terminát sem arról volt szó, hogy valaki meghekkelte a rendszert, hanem magától elkezdett veszélyes lenni, mert rájött arra, hogy mindenki ide emberek, és szerintem pont az a lényeg, hogyha növeljük ezt a kontextus alapot, minél többet beszélgetünk vele, minél többet játszunk vele, minél több új, újdonságot fejlesztést teszünk vele, annál valószínűbb, hogy érteni fog minket, és nem leszünk ránézve veszélyesek. Nekem, nekem apukám mondta az gyerekkoromban, amikor a horrorfilmektől féltem, hogy az élő emberektől féljél, fiam, ne a halott emberektől, és ebbe igaza volt szerintem. Szóval gondolom a legnagyobb veszély az lesz, ha majd a hadsereg ezt elkezdi fejleszketni. Szerinted még nem fejlesztél a hadsereg? Ja, de biztos, de hogy nem. Na akkor figyeljünk oda. Postmodern az elmúlt adásokban többször emlegettük már azt a mesterséges intelligencia fejlesztést, ami képes lemásolni az emberi hangot. Legutóbb is emlegettük ezt, hogy Viktornak a hátán a hideg veríték végig folyt, amikor a keleti Artúr hangját ismételte. Én most utána néztem, ez a február harmadik-i műsorunk volt, aminek az az alcim, hogy Hallatlan, mert Pál Bernadett például a halakkal foglalkozott benne, olyan halacskákkal, akik... Ugye elszámít, vagy nem Akkor is... vásároltak? Nem, nem? Azok voltak vásároltak. a neonhalak, akik. Igen, de a digitális konz... játékkonzultátum. Igen, igen, követik a mozgásokat, és utána egy Nintendo Switch-el elköltötték a gazdájuknak egy csomó pénzét. Igen, ez volt a hallatlan című műsor, de a hallás szempontjából is egy jó alcím, mert hogy ezt az emberi hang utánzást be tudtuk mutatni a műsor végén. Tehát, hogyha valaki szeretné meghallgatni ezt a felvételt, és tényleg hátborzongató, jöjjön fel a YouTube csatornánkra, és hallgassa meg. De most. Ezt a témát fogjuk folytatni keleti artúrral. Mit találtál, artúr. Annyit még hozzáfűznék, hogy a, a folytatása annak, amit az előbb elmondtatok, hogy az Eleven Labs, aki csinálta ezt a, ezt a technikát, annak, az, annak ez a modulja, tehát ez a hang klónozó modul, vagyis a lemásolt hanggal bármilyen szövegnek a kimondatása, tehát mondjuk az én hangomon mondjunk ki valamit, vagy egy hallgatónak a leklónozott hangjára mondjanak ki valamit. Szóval ez a képesség, ez belekerült az AutoGPT-be, ami a GPT-t, a jelenlegi GPT-t tudja automatizálni, tehát már léteznek olyan megoldások, hogy mondjuk GPT agentek vagy ágensek egymással beszélgetnek, és ezt egyébként egy nagyon kellemes beszélgetésé alakítja át a mesterséges intelligencia, tehát már nem csak szövegben olvashatunk ilyeneket, hanem hangban is, tehát az is fejlődik tovább így a hónapok alatt. Tehát akkor ezt úgy képzeljük most... el, hogy két gép beszélget egymással emberi hangon? Pontosan, nagyon meggyőzően, film minőségben ezt kell mondjam. Tehát, tehát gyakorlatilag most már itt tartunk, és ez a beszélgetés, az pedig lehet egy teljesen véletlenszerű, a, a mondjuk a, a rendszer irányítója, vagy az adott utasítást követő szálon zajló, mondjuk egy novella például, vagy valamilyen aktuálisan kreált helyzet. Egyiket zárójelben megjegyzem, hogy ez fog majd oda vezetni, hogy mindenki a saját filmét, filmét fogja nézni egy idő után, amit akar, olyan formában, hogy akar, olyan szereplők, amit akar, és olyan nyelven, és hangon, ahogy akarja. Na és hát ez az, amiben megérkezett a következő építőkocka, ez a BARK nevezetű, B-A-R-K nevezetű, gyakorlatilag egy... egy az az elnevezése, hogy egy transformer-based text-to-audio, amit ha az azt jelenti, hogy egy ilyen transformer modelre, tehát ugyanez a modell, mint a mondjuk a chatgpt GPT-nél, ugyanerre a modellre épített szövegből audio készítési modell. Na most ilyet azért hallunk, tehát hogyha valaki beszélget a digitális asszisztensek, akkor hallhat ilyet bármikor, hiszen felolvassa neki szép hangon a telefonja vagy valami a dolgokat. Ez a bark, ez nem a ugatást jelenti egyébként magyarul? De, de azt jelenti így. Nagyon kedvesen kitalálták egy emberi hangot utánzó, robotnak az a neve, hogy Ugas. <gül> igen, igen, vakkantás. Még talán hogy egy kicsit deonestálókabbak legyünk. Tehát, meg, euh, meg tudjuk vak... ugatni ezt a rendszert tartúr. Meg tudjuk vakkantatni, igen, és így hoztam is ilyen példákat euh, nektek, ezek előre annyit még, még hozzátennék, hogy az az érdekességeben a rendszerben, hogy már ugye angolul fognak megszólalni ezek a, a, a bejátszások, mert a, a jelenleg még angolul be, beszél a modell, de mindjárt mondom, hogy milyen nyelveken tud még, mert nem csak angolul tud. De a lényeg az, hogy a, ami érdekes, és amire felhívom a hallgatók figyelmét, hogy ez a modell már képes arra, hogy hezitáljon, amikor kimond valamit, belehet tenni olyan elemeket a szövegbe, hogy itt most egy kicsit lassítson le, itt most legyen bizonytalan, sőt, magától is tud bizonytalan lenni. Például, amikor elmondja, hogy ennek a modellnek az a neve, hogy Bark, mondjuk Bark, mint a nagy piros kutya, és mondjuk, mint a fának a törzse, mert hogy a fa törzsét is angolul barknak hívják. Hallgassuk meg ezt. The, the model is called Bark. Like Clifford the Big Red Dog... Or, um, or bark, as in tree bark. Mint azt lehetett hallani, ehhez uh -huh. ezitált, gondolkodott, again. nem um, volt biztos um. benne. Így van, pontosan. De tud, tud olyan utasításokat is elfogadni a, a, a lejátszott hanghoz, hogy mondjuk suttogjon. Például itt van ez, amiről azt mondja, hogy elárulok egy titkot, át tudok menni a Turing-teszten. I can pass the Turing test. Na, például ez is egészen meglepő. Ez sőt, tud... hátborzongató, Artur. Sőt, hátborzongató. Ilyesztően szól. Bizony, sőt, euh, tud szomorú lenni például az a hölgy, aki arról panaszkodik, természetesen soha nem létezett ez a hölgy, és a hangja sem létezett, aki arról panaszkodik, hogy a, az ismerősének leégett a péksége, még sóhajt is hozzá, és hát most sajnos akkor gyakorlatilag tönkre ment a a, a, a biznisz lehetősége. Egyébként, hogyha valaki odafigyelt, akkor hallotta, hogy a sóhajtás az még tényleg egy kicsit terminátoros R volt. A fémes volt ez a sóhajtás. Fémes sóhajtás, Igen. és akkor ilyenkor szokott felélegezni az átlagember, hogy ez az, most hallottam, most elszólta magát. Lebukkodobban szokták mondani. Ne egyérennyi... Tehát, Hányat csavart rész alattettem. Igen, <gül> pontosan. Tehát azt hiszik az emberek, hogy majd ezt ki fogják szúrni. Ugye akkor a végére mutatnék nektek, még mielőtt itt egy kicsit beszélgetünk róla, mert nagyon kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit, mit szóltok erről. Mutatok egy nagyon érdekeset, ahol egy németül beszélő ember először németül beszél, tehát ezt még, még mindig mondom, a neurális hálózat készíti soha nem létező hangokban, majd aztán folytatja angolul, de német akcentussal. Hey Martin, ez is dass du nur mit Aha. It's super cool, but maybe you could type faster if you use the right hand chew. Ez egész elképesztő, elképesztő. elképesztő sakmat. Na, hát ilyeneket tud a rendszer. Bocsak, mondjuk évben... már ki, tehát, hogy angolul beszéld, de német akcentussal. Elképesztő. Ez a tökéletes Terminátor, mert még Schwarzenegger német akcentus utánozza. Úgyhogy mindennek vége. Mind meghalunk. Vége. I'll be back, ahogy, ahogy, ahogy mondaná. Így van, és ezeket gyakorlatilag bármit tud, és sőt, most nem játszanám már ezeket le, mert nagyon sok ilyen hanganyag van, de zenét is tud alátenni, tehát énekeltetni is tudja a karaktereit, és még nagyon sok mindenre képes, és ez csak az első verzió, nyilván ennél még sokkal több minden. fog mire csinálni, fogják úgy, használni, hogy... azt, Tehát mi használ ennek a fejlesztésnek? Nem mondom én, beleteszik abba a robotba, amit az előbb itt elmondott Viktor, és akkor még ilyen hangon fog hozzánk beszélni, meg nevetgél, meg sugdolózik, meg ilyesmi. Például erre, de azért még egy, még egy hasznosabb dolgot is említenék, mondjuk amikor elmondanak nekünk egy történetet, elmesélnek nekünk egy történetet, vagy ha meg akarnak győzni minket valamiről, vagy megnyugtatni mondjuk az ügyfeszolgáltatók, akkor sokkal jobb hallgatni egy olyan szemét, aki egyrészt időnként hibázik, hezitál, Aha. másrészt úgy meli és mélyíti a hangját, hogy az, az tényleg sokkal emberibbnek hangzik. Tehát kényelmesebb hallgatni egy ilyen szemét, ehhez vagyunk hozzászokva, ahogy a szövegben és a hangban is egyre jobban tökéletesedik az EI. Igen, képzeljétek el a telefonos ügyfélszolgálatot, ahol a tajtéző ügyfél telefonál, hogy ki jön az állat, aki mit csinált a és hogy... És akkor ezek után nem egy ilyen fású recepciós hang fog beleszólni, hanem ilyen egy... igen hogy magának hogy milyen rettentő borzasztó napja van. Igen, ez sajnos másról is előfordult. Jaj, jaj, azonnal megnézzük, mit tehetünk. Várjon egy pillanatot. Ah, legjobb, ha nem is ezt a kollégámat, hanem a másikat. Igen, hogy fogom önnek kapcsolni. Mert önnek maga a legfontosabb nekünk. Már is kapcsolom. És oké, sokkal emberibb. De hát azért még a színészetet is meg kellene tanulnia ennek a rendszernek, amellett, hogy a beszédet tudja utánozni. Mi is a neve ennek, Artur, még egyszer ennek a rendszernek? BARK, és a Suno AI készítette, így mindenki megtalálja egyébként a GitHubon, a mesterséges és intelligenciák gyűjtőhelyén, és majdnem, hogy teljesen szabadon felhasználható, a, amit csináltak. Zenét is lehet itt hallani különböző hangokat, és a színészetre azt kell mondjam, hogy olyat is tud. Több hirdetést is csináltak már vele. Nagyon jó. Egyébként beszél angolul, németül, spanyolul, franciául, hindul, olaszul, japánul, koreaiul, lengyelül, portugálul, oroszul és törökül, meg kínaiul is, illetve olyan hamarosan az arab, a bengáli és a telugu ne kérdezzétek meg. Amikor mondtad, hogy japánul is, akkor pár Bernadett már örült, látszik az arcán, hogy örül ennek. Még van egy, egy nagyon picike időnk van, úgyhogy én még hatérek vissza arra a Japán Hold expedícióra, ami a héten landolt, úgyhogy csak egy-két mondatot, hogy mi történt ezzel a... Nem landolt, szegény. Valószínűleg úgy fogalmazunk, keményen landolt, vagyis becsapódott a holdba. A Tervezett tíz célból így nyolcat sikerült abszolválni, a A kommunikáció nem. nem sikerült. Hát, Erről majd beszélgetünk egy másik alkalommal. Eddig tartotta a mai posztmodem. Köszönöm szépen a részvételt az asztal Társaságban. Pál Bernadettnek, dr. Bódi Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és Kovács Tücsi Mihálynak. Jelentkezünk jövő héten pénteken és a 16 órai hírek után viszontlátásra a Youtube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágy Árpádot hallották. Postmodern.